Dunia inateswa na mambo mengi sana ambayo wengi wetu huwa tunazania natokana na akili zetu na mawazo wetu ama pengine nuamuzi wetu binafsi. Kila jambo linalotokea huwa limepangwa katika mwengu wa roho si kuona kwa macho adamu na nyama. Kiongozi mkuu au falumu wa mauvu na shida zote duniani ni shetani yaani kuzimu na namuita lucifer. Huyo ni kiongozi mkubwa sana ambaye makazi yake anatajo kwamba mbapo bahari ni nakatika maziwa. Lucifer huwa kazi yoyote ngumu, yeye hupokea taarifa na kutoa amri kwa pepo mkuu, Belzebul, ambaye naye huagiza mapepo wengine watatu ambao ni wakuu. Kwa kawaida Lucifer na serikali yake ya kuzimu yenye dola kamili na wazilimku wake ni Belzebul, Lucifer huwa hapa kazi za kufanya hao mapepo wake kila siku, na wote hukangani, kila mmoja akikaa pande moja ya dunia, yani mashariki, kaskazini, magharibi na kusini na kazi yao ni moja tu kuzuia maombia watu kwa mwenyezi mungu na watu anakuwa chini ya Beelzebul kuzuia bazi ya ya watu na ndio manu unaweza kuomba kwa miaka kibao bila majibo malikia wao anaitwa Kirenzi na hili hatari la kike, ambalo limeshikilia nasa na pesa zote za dunia hii Kirenzi linavunja nduwa za watu na kuharibu maisha vijana na mabenti Ni pepo haribifu la maisha ya watu wote wanautafuta mali kishirikina, Kilenzi ndio mgawaji wa hizo mali, endapo tu utafuata masharti yao. Kilenzi ndio waziri wa na uchumi huko kuzimu, kati ya mapepo makubwa yote ni yeye tu ndiye yike pekee yake. Mtu yeyote akitaka kitu chochote hata kama hana elimu, Lucifer humpatia kupitia Kilenzi endapo tu atatimiza masharti yao amboni ni magumu mno. Kila siku 8 usiku katika majirani zote duniani, mapepo hawa hushuka kutoka ngani na kwenda kuzimu kwa ajili kufanya sherehe na mikutano maalum ya kuyangamiza dunia. Inapotimia saa 9 na dakika 55 alfajili anakuwa tayari amemaliza kazi zao za kuzimu na kurudi angani. Watu wengi hawajui kwamba muda mzuri wa kufanya maombi ni kuanzia sanane 8 kamili usiku hadi mwishoni mwa saa 9 na tano 55 Maana kilenzi na wenzake wanakuwa kuzimu na hivyo kulia cha safi. Kileenzi ndiye pepo kwamba mpaka sasa na shikilia serikali nyingi sana duniani.